Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Mi-am propus să nu evit deloc în această toamnă dezbaterile grele, cele care pot fi destul de ușor folosite de politicienii populiști pentru a câștiga voturi. Am constatat, doamnelor și domnilor, că în mediile rurale din România, dar nu numai, s-au aprins deja spiritele pe seama faptului că ne cumpără străinii țara și că ar trebui să interzicem vânzarea terenurilor agricole către străini. În momentul de față, așa cum cei mai mulți dintre dumneavoastră probabil știu, în România există numeroase terenuri și exploatații agricole deținute de cetățeni străini, dar prin intermediul unor societăți comerciale românești. Practic, un străin care vrea să facă agricultură în România nu poate pe persoană fizică, așa cum face majoritatea fermierilor români. El e nevoit să-și facă o firmă, să plătească TVA, impozite specifice unei firme, cum ar fi, de exemplu, impozitele pe salarii, de să aibă angajați. Și cu toate acestea, exploatațiile agricole deținute de străini sunt semnificativ mai eficiente decât cele. Român, ale românilor noștri. Nu este un paradox, decât unul aparent, să știți. Firma îți permite să te dezvolți, că șteveaul e deductibil, uh, impozitul pe profit, de exemplu, scade și el dacă faci investiții în tractoare, în utilaje, în ce mai trebuie ca să faci o agricultură eficientă. Altfel spus, un agricultor care are firmă, indiferent de nația lui, a agricultorului, este forțat să iasă dintr-o filozofie, dintr-o logică de subzistență și să intre într-una de dezvoltare. De cele mai multe ori el dă de lucru și altor agricultori care poate au loturi de pământ prea mici pentru a, le, pentru a putea trăi cu adevărat bine din ele. Dacă sunt angajați la o societate agricolă deținută de un străin care asta îi face pe români, vă întreb sclavi pe pământul țărilor sau îi face doar salariați, așa cum sunt și cei de la Dacia, de la Ford, de la Electrica, nu știu, deținută de italieni, Electrica Muntenia Sud, sau ăștia de la Dacia, de la Ford, de la Petrom, dacă mi-au mai venit unii în minte, ăștia sunt sclavi sclav la străini, pe terenul patriei noastre. A? Ce ziceți? Bineînțeles că ar fi senzațional ca în România să avem mai mulți fermieri români, exploatații, nu știu, de peste 100 de hectare, deținute de ai noștri. Dar de ce credeți că până acum acest lucru nu s-a întâmplat? Doar pentru că n-am interzis de toți străinilor să dețină terenuri agricole în România? Ăsta o fi motivul? Asta cu interzicerea vânzării terenurilor așa cum a făcut Orban în Ungaria, va fi, să știți, o dezbatere grea acestei toamne. O începem noi, aici, la Europa FM. Doamnelor și domnilor, vă invit să răspundeți cât mai argumentat cu putință, indiferent ce argumente folosiți, ar trebui sau nu, ar trebui ca România să interzică vânzarea terenilor către străini și mai ales de ce. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Adi! Uh, bună ziua, Moise! Mă numesc Adi, sunt un fermier din județul Timiș, lucrez 150 de hectare. Uh -huh. Sunteți așa uh, cum am vrea noi să avem mulți ca dumneavoastră, dar n-avem. Am 32 de ani, am terminat facultatea de agronomie, am master în agronomie. Așa. Și, și lucrați celebrele Cernozioame din Banat. Din Banat, nu neapărat Cernozioame, și sărături, și așa. știm noi agronomii ce, ce terenuri avem. Majoritatea terenurilor sunt în proprietatea steinilor Cel puțin în județul și cunosc situația. Vă concurați cu ei? Da, intrat cu prioritate acolo. Nu pot să mă concurez cu ei. De ce? Pentru că sunt susținuți de fonduri de investiții. Au bani la discreție. Dar în momentul ăsta nu mai aveți nici dumneavoastră această problemă, adică din ce știu eu. Poftiți? În momentul ăsta, nu mai aveți nici noastră această problemă, din câte cunosc eu. De ce? Pentru că săptămâna trecută, de exemplu, am auzit de o bancă din România cu capital străin, ce să vezi, care dă fermierilor ce primesc subvenții europene și toți primiți, din ce știu, da. credite de dezvoltare cu dobândă de 3%. Sau n-ați aflat Bun, de asta? Eu, eu nu sunt adeptul. Și atunci, dumneavoastră, de ce ziceți? Ei de la fondurile alea de investiții Nu tot credit primesc? Nu, haideți să vă spun care e filozofia lor Filozofia lor nu este ca să facă Profit în România, ci ca să acapareze Cât mai mult pământ Ca de să ce facă să ce cu el? Din interiorul lor Ca să facă ce cu el? Pur și simplu se comasează P asta se e un lucru bun comasează? Nu un lucru rău? E un lucru bun pentru ei Comasarea terenurilor? Comasarea terenurilor lucrează Parcele cât mai mari Păi, lucrează. doar deci lucrează, lucrează, de domnule, de lucrează nu pleacă cu el în spate, nu. Adică. Bun, ce bună, se poate întâmpla rău în. lucrează pământul? E mai bine să nu lucreze pământul. Nimica. Eu vă spuneam situația proprietăților. Deci, românii nu mai au teren, doar străinii. Păi, dumneavoastră, n-ați zis mai devreme că aveți 150 de hectare? Da, lucrez 150 de hectare. Ce? Lucrez în arendă. Aveți angajați? Am. Și la fel și cetățeanul străin care deține o societate comercială în România, nu? Da, bineînțeles. Și atunci Eu de ce aș face o diferență între nu dumneavoastră nu mai, și el? Nu mai intră în discuție ceea ce discutați dumneavoastră despre altii să poameni să nu mai cumpere pământ. L-au cumpărat deja, Ii deja pământul lor. Nu mai în ce să le facem. Și deci majoritatea pământului deja este al străinului. Încă o dată, Adin, care este problema? Nu e niciun fel de problemă. Au bani, l-au cumpărat, nu niciun fel de problemă. Dar și dumneavoastră aveți. Sunteți, nu sunteți pe picior de egalitate, nu cultivați același teren, nu. nu știu, creșteți da, aceleași da. vaci sau. habar n-am. Ba da. ba da. Și atunci nu care e problema? Același. Nu e niciun fel de problemă. <laughs> ok. Deci, economie de piață, fiecare face ce poate. Deci, ar trebui sau nu ar trebui ca statul să limiteze sau să interzică chiar vânzarea terenurilor către străini? eu zic că ar trebui statul să limiteze de acum înainte, dar deja e tardivă. Deci de... discuția asta deja e tardivă, pentru că majoritatea proprietăților sunt deja pe străini. Pe, prin să societăți adevăr, comerciale pe românești. Societăți, prin societăți comerciale românești, cu capitaluri tot nu, străine. Tot nu înțeleg care e problema și de ce ar trebui limitată. Argumentul nostru fiind că ce? Eu n-am zis că ne am zis? o problemă cu ei. Dar n-a zis că ar, trebuie limitată. -ar trebui limitată N-ar trebui limitată încă o dată Că mai devreme să s-a Noi dacă niște naționaliști Noi dacă a fi niște naționaliști Noi am limitat lucrul ăsta domnule. de ce să ne vindem nou, Noi Pământul nostru? Uitați la Ungur Uitați la Serbi Da Nici la sirbi, nu se vinde terenă Așa este, dar Serbia nu este în moment De față un model de dezvoltare pentru România Din contră Din punct, e, de, e vai vedere, de, capul din punct de vedere al agriculturii Vă spun că sunt mai dezvoltate decât România, din punct de vedere al agriculturii. Dacă, dacă stăm acum să dezbatem în ce măsură naționalismul sârbesc le-a distrus țara aia, ajungem la cu totul și cu totul altă dezbatere, care însă e oarecum adiacentă ăstea de aici. Pentru că, încă o dată, Adi, nu mi se pare că ați adus un argument pentru care n-ar trebui să facem asta. Ce spuneți, Cristian? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Eu personal consider că trebuie să poată cumpăra pământul în România oricine. Adică nu cred că asta este problema cine deține pământul. Pământul, din punctul meu de vedere, este un bun al tuturor. Nu neapărat al tuturor, dar este... Pământul un este restuță... un factor de producție, să știți, exact, alături de muncă și capital. Nu tot. Că există pământ arabil și pământ nearabil. Deci pământul arabil care poate produce bunuri pentru cel care lucrează, este o resursă, dacă vreți, națională. Eu consider că exploatarea lui ar putea fi făcută de oricine. Și bineînțeles, ca să poată să dreptul legal de a o face, să-l dețină. Dar Băi, eu nu, cred că există noi... și în momentul de față niște limitări, dar așa cum a povestit și Adi mai devreme, într-adevăr, mai ales pe zonele fertile, a intrat capital străin destul de mult. El este eu exploatat. Eu că problema este legată de faptul statul român a trebuit să protejeze mai degrabă felul în care acest pământ este exploatat și uite, spre exemplu, vă întreb acum dacă apare o situație dificilă la nivel mondial nu spunem, nu știu, 10 ani de secetă o criză alimentară totuși se mai face ceva și în România dar poporul român este prea sărac să cumpere la prețurile pe care dar ar putea să le cumpere acele produse poporul german, să spună. În momentul în care produsele făcute în România, din pământ românesc, pleacă cu pecădere spre Germania, pentru că ia taste mai mult, eu cred că e o problemă. Din ce știu eu, statul are la dispoziție instrumente pentru a limita în astfel de situații Inclusiv exportul de mâncare Dar nu vă faceți probleme Adică, adică discuție despre orice resursă, și benzină, și petrol, și gasă, da, și tot Că, evident. Dar că Cristian, noi am trebuit să avem uh, acces mai întâi noi, la prețurile pe care ni le permitem După care... Cristian, de ce credeți ocofecție? dumneavoastră că noi facem o supraproducție de grâu? Practic, da. țara asta cred că face 8 milioane de tone anul ăsta, ceea ce înseamnă cam de patru ori mai mult decât necesarul de consum. Deci noi avem în momentul ăsta o supraproducție, avem mult teren, Aha. dar mult dintre el este ocupat cu cereale, în vreme ce, nu știu, producția, de exemplu, de legume este subnecesar, că importăm din Turcia. Și din. asta reglementată. Adică eu consider că ar fi bine aceste resurse vitale să fie, pe cât posibil, reglementat felul în care sunt folosite. Nu adică folosite să ne spună statul ce să punem pe pământul nostru, ce să cultivăm sau cum? Vă dau seama, nu sunt agronom și nu pot să spun exact care ar fi metodele cele mai potrivite, dar ar fi bine, dacă vrei să faci ceva pentru poporul român ca și legislativ și vrei să protejezi cumva românii care sunt bun, răi, cum sunt, da sunt aici pe pământul ăsta și armata română apără acest pământ și, mă rog, noi, noi ca popor băgăm bani în... Armata română NATO, da. Mă rog. Înțelegi, ideea este că ar trebui să avem, din punctul meu de vedere, o libertate foarte clară care să uh, limiteze abuzurile în favoarea altor state, pentru că, spre exemplu, Uh, mi se pare în continuare foarte absurd să avem monopol pe energie electrică și pe alte chestii de distribuție și monopolul acesta să fie deținut efectiv de alte state adică nu, dacă nu mă înșel sunt firme de energie electrică care sunt de stat dacă vă referiți la distribuție, da, lucrurile... Adică suntem captivi. Adică nu poți să ai cinci prize de în casă. Am Eu cred că statul ar, putea să, ar trebui să lase pe oricine să facă orice în România, si. în anumite limite care să beneficieze cu... să favorizeze în principal românii. Se liberalizează... Se liberalizează în următorii doi ani piața de furnizare de energie, că tot a adus vorba. Eu, de exemplu, cunoscând că, deja. Deja s-a deschis, deja mi-am schimbat furnizorul de energie. Adică am depus niște acte și am cumpărat și o energie de la unul care îmi dădea mai ieftin. 0372069599, vorbim astăzi despre posibilitatea interzicerii vânzării terenurilor agricole către străini. Bună ziua, Florin! Bună ziua! Vă ascultăm! Nu cred că ar trebui interzis Sunt de aceeași părere că ar trebui limitat L-ați auzit pe Adrian care a vorbit primul Și mă bucur că a intrat primul Un agricultor dintr-o zonă fertilă da, da? Câmpia da. Banatului Care lucrează peste 150 Care zice, doamne, deja dețin Prin societăți comerciale străini și asta N-ar trebui să se întâmple în țara noastră Ok, eu vă pun o, eu vă pun o singură întrebare Preferăm să vedem un teren Nemuncit fără oameni, fără angajați, fără salarii, fără datări plătite la stat, sau să vedem un teren muncit care totuși produce, aduce un beneficiu, că și pe terenul respectiv, probabil se pepește impozit la. Introduceți și dumneavoastră a o ipoteză care poate fi falsă, aceea că dacă nu e deținut de străini, pământul nu e muncit. Poate nu e muncit la fel de eficient întotdeauna, pentru că nu e comasat, cum zicea tot Adi primul vorbitor la această emisiune. Dar, Dar a, asta e un pic fel. altceva. Da, însă și străinul când vine în în, la noi în România, eu lucrez pentru o companie străină, și străinul când vine la noi în România, vine cu anumite principii, cu anumite reguli de muncă, cu anumite uh, proceduri. Da? Dacă eu observ, dacă eu mă duc la orice supermarket sau piață și încerc să cumpăr o roșie sau încerc să cumpăr orice fruct, și fructul respectiv nu îmi convine și mă duc într-un alt loc, și cumpăr un produs, nu românesc, adus din afară, care arată mult mai bine și este mult mai gustos. Atunci, totuși, mă întreb unde e problema. <gânghe> problema e e problema ca... cu Pământul nostru, nu aș crede că este problema cu, cu Pământul Dumnezeu nostru. Ați atins, ați, ați atins foarte multe probleme în, în expunerea dumneavoastră. Da, atunci când cumpărați o roșie făcută în Spania, i-ați dat de lucru unui spaniol. Atunci când cumpărați una făcută în România. Nu e sigur. Nu Ba da. Vă scuzați, dar aici timp să vă, să, vă, să vă contrazic. Sunt foarte mulți români care lucrează la colecție roșii, struguri, ce o fie ei în, în țara străină, și banii respectiv, până la urma urmei, o parte din ei. Se întorc la noi în țară. Din o parte, oamenii mai vin acasă. Da, o parte din ce în ce mai mică, din păcate, florin, pentru că mulți dintre românii plecați acolo, exact la munce agricole și au luat între timp, și familiile, mă rog, asta e o altă dezbatere. Dar. Până la urmă, vedeți că discuția evoluează. Până la urmă, ținem pământul pentru români? Adică contează că îl lucrează românii sau contează că îl dețin românii? Ce spune Sebastian? Bună ziua! Bună, Moise! Eu ți-aș pune, aș întoarce întrebarea și te-aș întreba eu pe tine. De ce ar trebui să-l vinde? Păi, nu știu cum să vă spun... Nu ne referim ar... la... Da, spuneți uh... Care ar fi avantajele, în general, într-o afacere, pentru că până la urmă, în toate lucrurile, sunt, e vorba de un schimb, de un beneficiu, de o parte și de cealaltă. Care ar fi beneficiu României și a românilor? Stați, domnule, aceste... așa, stați așa, că nu suntem pe vremea lui Burebista. În momentul de față, cea mai mare parte, mai exact să vă spun... O, peste 8,4 peste milioane de hectare din cele 9 milioane arabile sunt deținute de persoane fizice. De ce să-l vândă o persoană fizică? Eu nu am cum să vă răspund la această întrebare. E adevărat, statul mai are 600 de de hectare, dacă nu mă înșel eu, nu m-am mai uitat de ceva timp pe site-ul ADS-ului, pe care îl concesionează cel mai des unor, unor firme românești. Așa, asta e o altă discuție Sau poate fi chiar aceeași discuție dacă vreți În momentul ăsta, statul are într-adevăr Un instrument foarte puternic de intervenție în agricultură Concesionând 600.000 de hectare De teren agricol în special Unor mari firme Unele dețin 25.000 de hectare În Balta Marea Brăilei exploatația aia de peste 50.000 de hectare Mă înțelegeți? Deci nu se pune problema să-l vândă statul pe ăla Deși putem vorbi și despre asta Sigur că da interdicția vânzării terenurilor se referă la persoanele fizice în special. Despre asta vorbim. Bun. Este în regulă. Tot persoanele fizice, eu ca persoană fizică, sunt căsătorit. Da? Ce ar fi okay. să, să, pun la vânzare, să mi se impună să pun la vânzare soția mea? Că poate altcineva este dispus să ofere mai mult și să o folosească, între ghilimele, bineînțeles, pe soția mea, în mod mai, mai benefic. M-ați pierdut. Pentru... Mi se pare că avem o discuție de psihiatrie, Sebastian. Nu vă spărați pe mine. Da. Deci, dumneavoastră de deci aveți dreptul de proprietate asupra unui teren, nu cred că aveți drept de proprietate asupra soției. Dacă gândiți așa, o să trec păi la ele. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Să, Bun, să stabilim acest lucru. Dacă cineva nu, vă limitează vânzarea, înseamnă că va a limitat inclusiv dreptul de proprietate. Dar se poate concepe o legislație astfel încât să fie limitată vânzarea către cineva, către niște persoane fizice străine. De ce am face asta, vă întreb? Sau de ce am face noi? Noi ne aflăm într-un spațiu geografic. Dacă am ajunge ca să, pune, să fie pusă la dispoziție și ultima resursă a României, terenul respectiv, și terenul ăsta ajunge să fie folosit sau nefolosit, ci pur și simplu ajung luagă, că spunea un anteborditor, despre terenuri, ar fi, ce frumos ar fi ca terenurile la astea să arate lucrate și așa mai departe. Eu știu terenuri care au fost cumpărate în Maramureș, și după, deci de, de, de o persoană din Germania, grădină după grădină. El vrea la un moment dat, poate să-și facă un teren de golf acolo. Și terenul ăla rămân pe luagă. Păi da, dar angajează, nu. Pe un teren de golf lucrează niște angajați. Oh, la un teren de golf întins pe niște hectare lucrează patru angajați. Este poate. o trecere, doamne, ok, Ați introdus iarăși o altă temă în de dezbatere. Vedeți, în momentul de față, cele 9 milioane de hectare de teren agricol din România, împreună cu cei 2 milioane de români ocupați în agricultură, mai produc doar 4% din PIB. Și terenul respectiv este subexploatat din punct de vedere al resursei, dacă vreți așa. Nu mai vorbesc de faptul că ține vreo 2 milioane de oameni în sărăcie? 4% din PIB înseamnă foarte puțin. Probabil că anul ăsta IT-ul cu 100.000 de oameni va produce dublu, ca să știți. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. Întrebarea este dacă nu suntem cumva deja sclavii pământului, dacă el condamnă niște milioane de români la sărăcie. Ce spuneți, Elena? Bună ziua! Uh, bună ziua! Uh, în primul rând, uh, mă doare sufletul când văd... Uh, terenul ăsta al nostru care este bun pentru agricultură pârloagă. Să precizăm faptul că numărul pârloagelor din țara noastră a scăzut semnificativ în ultimii ani. Nu mai e atât de multă pârloagă, să știți. Nu mai e atât de multă, dar tot există. Ceea ce eu aș dori, poate mai mult, implicarea statului este ca acea producție de bază din agricultură să nu părăsească țara, să o părăsească sub o formă deja prelucrată. Să nu se mai ducă facturile până pe mare cu grâu, să se întoarcă înapoi și eu să cumpăr făina. ascultă. Mm, probabil că dacă se întâmplă așa ceva, eu nu am informații despre grâu că s-ar întâmpla așa. Dacă se întâmplă așa ceva e extrem de limitat, Elena. Încă o dată vă spun, producem de patru ori mai mult grâu decât avem nevoie. Ce vreți să facem cu el? Pâine? Pâinea e un produs proaspăt. Ce să uh, hrăni? Nu, Pe cine să hrănim să... cu atâta pâine? Nu să fac pâine, să export făină, să export deja produse din partea de grâu. Dar vorbim uh, de niște cantități monstruoase, suntem prima. vecini cu Ucraina, Rusia și ea aproape, nici Franța nu-i prea departe. Înțelegeți de ce o piață extrem de aglomerată din punctul ăsta de vedere? Întrebare e dacă n-ar trebui să facem și altceva decât grâu, niște produse care, că... care să permită niște salarii mai mari, o creștere a nivelului de trai și la sate și în agricultură, mă înțelegeți? Păi la asta mă refeream și eu, nu numai la grâu și făină. De deci ce facem cu terenul lui Elena? Matere. Că am înțeles până uh... acum decât că vă doare sufletul. Da, mă doare sufletul, că nu okay, să mă depășim doare durerea. sufletul să asta este. Deci ce facem cu terenurile? Asta, asta, eu aș fi de părere să se, că se pot vinde. Persoanele fizice sunt ale lor și le pot vinde. Că eu nu l-aș vinde. Asta este partea a doua. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Sigur că există și argumente de tip sentimental în toată această dezbatere. E pământul nostru. Nu-l vindem. Uh, la un moment dat, când mi-am cumpărat și eu teren la țară într-o altă zonă decât aia din care provin, adică mai aproape de București, unde locuiesc acum, am întâlnit deseori oameni în vârstă care spuneau: Nu vând pământul ca în copii. Poate să o întoarce. Nu cred că s-au mai întors. Marius, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Marius? ia a picat semnalul sau ceva. Mircea, bună ziua! Mircea? Salut! Oh, ce emoții mi ați dat uh, Mircea, uh, Mircea, mă numesc uh, Chestiunea este următoarea Și dacă îl vindem, credeți că, că pleacă cu pământul un coș acasă? Văd că ne sunați din Marea Britanie, Mircea uh, nu? <laughs> nu, dar uh, A, da, Aveți un număr, număr de, Marea de Marea Britanie E posibil că să fie pe cealaltă cartelă, dar nu contează Uh, deci dumneavoastră de vorbiți din România Pe un număr de Marea Britanie Și dumneavoastră, păi dumneavoastră sunteți bogătași, domnule, Dacă nu vă uitați la cât vă cât plătiți la telefon uh, nu, nu, nu, nu nu, În primul rând numărului de Spania, dar nu contează uh, Ideea următoare, uh, Ca să mergem la subiect Așa. Uh, Părerea mea că dacă până la urmă Pământul se vinde străinilor Credeți că pământul pleacă din țară? Probabil dar că nu pleacă că oamenii ăștia, totuși, Eu lucrez, de exemplu, cu niște spanioli Care au venit și au investit aici Mm -hmm. și au venit cu bani de acasă, la modul propriu Au construit aici Au făcut o grămadă de chestii Au creat locuri de muncă Și nu au luat banii acasă Pentru că, cum să vă spun eu, să nu credeți Că se îmbogățesc după această activitate Bă, că eu cred că se vor îmbogăți într-o în zi să, să plece cu vagoane de bani Cum își închipuie lumea Este argumentul dumneavoastră Dar de ce n-am avea români Care să facă treaba asta de a-o în spanioli? Și sunt românii Arătați-mi și mie Că nu sunt Aici e marea problemă. Românii ca, cu care am intrat în contact până acum pentru că veni spaniolii și au zis hai să mă asociez cu românii, eu vin cu banii, eu vin cu know-how și voi să puneți uh, mâna să lucrați și devenim asociați. Cum o adică ei vin cu know-how? Ce noi nu știm să facem agricultură? Vă spun eu că nu știu să facă agricultură în condițiile în care ei vor să facă pe 5 hectare, pe 2 hectare. Agricultura nu se face așa. Dacă vrei să ai randament, trebuie să crești suprafețele. Și vulcan am spus-o. Și îmi pare rău că i dau dreptate. Deci, dumneavoastră, sunteți pentru a nu interzice străinilor să aibă zic acces? Nu trebuie să fie o dezvoltare naturală. Dacă străinii vor considera că este oportun, vor cumpăra. Dacă vor considera că nu este oportun, nu vor cumpăra. Dar actuala reglementare, cea care le permite să intre prin societăți comerciale, nu e mai bună? Nu, nu. Este suficient cum este acum, deci eu cred că nu, nu ar trebui să schimbăm legislația, că să interzicem, să cumpere sau mai știu eu. Ce vârstă aveți, Mircea? Așa, nu pleacă din țară. Am înțeles argumentația dumneavoastră. Ce, ce vârstă aveți? 40. Mâine împlinesc. Ok, atunci probabil că vă mai amintiți dumneavoastră că prin anii 90, atunci când s-a făcut Constituția României, a existat și atunci o astfel de dezbatere, considerându-se că este prea permisivă legislația. Și cu toate acestea a durat ceva Deci a durat peste un deceniu Până când am început să avem investitori străini Practic ei n-au venit până n-am intrat în NATO Și în Uniunea Europeană să cumpere terenuri în România Mihai, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Cu uh siguranță -huh. n-ar trebui să videm cetățenilor străini În primul și în primul rând Nu avem puterea de cumpărare a lor Gândiți-vă că un cetățean străin german Câștigă undeva la 2500 euro pe lună. Noi salariul mediu undeva la 600 de euro. Da, da, și la noi terenurile sunt mult mai ieftine decât la ei, nici nu se compară, sunt de vreo 10 ori mai ieftine. Vorbim aia, de terenurile agricole, a... nu de altele. Da, gândiți-vă, statul nu vine cu nimica pentru ajutarea celor care vor să cumpere să facă agricultură. Vă amintiți? -am programul rabla la tractorul a fost un eșec total. Pentru că nu există doritorii, de... mare atenție. Dar uh, prețurile la tractoare, gândiți-vă cât sunt un cetățean român își permite cumva... Păi subvenționați statul pe bă, prima, primul tractor sau cum se numea programul ăla, dacă mi-am amintesc eu, cu vreo 5.000 de euro achiziția unui tractor. Deci o subvenție masivă. Tractor chinezesc după care nu poți să tragi niciun plug. Păi aia nu o alegeți dumneavoastră, vreți să luați numai din nu. subvenție I -i tractorul? Ideea este în felul următor. Ideea este în felul vreți vre felul să vă dea statul de tractorul? Mea. Nu, în niciun caz. Vreți să muncească statul în locul nostru, pământul? Deci să ne dea statul pământul, să ne dea și de bani, să ne dea și tractoare, să-și muncească în locul nostru, și noi ce să mai facem atunci, Mihai? Ideea este, după părerea mea, da. că puterea de cumpărare a cetățenilor să este mult mai mare. Noi ne putem să luăm aceste terenuri, nu putem să le lucrăm, că nu suntem, nu le comasăm în primul rând. Trebuie să facem în așa fel încât. Îmi uh, uh... pare rău că o să rău discuția cu Mihai. 0372069599. Avem unele probleme cu centrala? Bebe, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu uh, sunt absolut și tranșant în ideea de a lăsa străinii să cumpere pământ la noi în țară. Pe sistemul de, de, că... de acum sau să deschidem de tot? De tot. Păi ne cumpără țara. Decât să o cumpere oameni pe care îi votăm de 26 de ani și să-și bată joc de noi... Mai bine să vină străinul care are și experiență, are și cu ce. E interesant ce sugerați dumneavoastră, dacă înțeleg eu bine, Bebe. Dumneavoastră spuneți că, de fapt, această dezbatere sau această retorică permite alor noștrii, unora dintre ei să cumpere, fără să fie concurați la preț de străini. Exact. am înțeles bine? Exact. Păi, da, da. Iar, da, spuneți. Iar ei își, își cumpără pământul pentru ei și familiilor lor. Și profită de, de neputința noastră pe Acum a scăzut în cealaltă extremă Adică ce și ce, străini nu cumpără tot pentru ei și familiile lor? Ba da, dar ne ajută pe noi Prin modul de, de lucru Prin modul cum ne tratează ca, ca lucramuncitor Adică dumneavoastră ați vrea să lucrați mai degrabă la un patron străin decât la un patron român? În condițiile de față, da. Ce surpriză! Cred că toată lumea vrea chestia asta în România, dar nimeni nu o recunoaște. De regulă, străinul plătește mai mult decât românul. Da, da. și se comportă și altfel. Numai că mulți fug, pentru că uh, fug de pretențiile patronului, care sunt, uh, pentru acel patron, normale. Iar pentru noi sunt, ei, uite ce mă face asta? vrea să muncesc cu 8 de 8. Străinul te pune să muncești mai mult decât românul, asta spuneți? Nu, nu. Te pune să muncești, cum să spun, într-un mod în care să nu ai berea lângă tine sau să nu ai liber atunci când vrei să te duci și... Aveți o experiență primi? în acest domeniu, Bebe, sau pur și simplu vorbiți din auzite? Nu, nu, am experiență. A, unde ați lucrat? La firme și străine și românești. În România sau în afară? Și în România și în afară. Vă mulțumesc pentru... Că... foarte mult da? să, să lucrez în țară deci și la ora actuală lucrez în țară și îmi doresc să lucrez în țară, dar la un patron român nu găsești respectul și, și uh, cum să spun, modul de lucru a unui patron străin. Nici generalizarea asta din punctul meu de vedere nu este corectă. E adevărat că nici patronii din România nu au avut o astfel de educație, la fel cum nici angajații din România după Revoluție n-au înțeles foarte bine capitalismul și de multe ori l-au asemuit cu sclavagismul. Vă spun pentru că am trăit ani, eu n-am lucrat niciodată la stat, nu am fost angajat la stat. Însă știu mentalitățile părinților și rudelor mele atunci după Revoluție Când au apărut primii patroni privați Nimeni nu vrea să muncească la ei Și adevărul este că mulți dintre ei nu știau să fie patroni Adică să-și respecte angajații Dar nu e bine să generalizăm, mă gândesc 0372069599 Ar trebui sau nu România să interzică străinilor vânzarea terenurilor agricole Dragoș, bună ziua Bună ziua Um, nu am un răspuns concret -am la această întrebare, că e destul de mersi. <lip> N-am un răspuns concret pentru întrebarea asta, dar am uh, un exemplu pozitiv și unul negativ. Yeah. Primul, ca să zic așa, eu lucrez în conservarea animalelor surbatice. Și, um, conservarea am, animalelor, adică le faceți conserve? A, da, sau, adică faceți e, conserve e, de căprioară da, protect, sau de mistreț sau ce? Protect. Eu nu spunem conservare, da? Protecție mm. animalelor sălbatice. Bun. Și există un caz în zona Brașovului între Piatra Craiului și Laota și Bucegi, unde... Uh, un cuplu de austrieci a început să cumpere frumos teren de pădure, Aici mă refer neapărat la teren agricol, la, la pădure, uh, teren privat, pentru a face unul dintre am mai mari parcuri naționale private în care se interzică cumva exploatările de la enforestier așa, la nivel... Uh, cum este? Da, ei sunt... Tot mă, austrieci, austrieci, austrieci sunt și ăia de cumpără România. și taie pădurile, din ce știu eu... Da. Așa este, dar nu e chiar aceeași, nu putem să punem egal între. Dar pe Austriești ai dumneavoastră ce a apucat să vină în România să cumpere și să protejeze, să conserveze, zic bine? animal, da, conserveze. Spre exemplu, în Statele Unite Americii, când au început să facă primele parcuri naționale, cam așa a fost. Oameni care au cumpărat Da, Dar care businessul lor? Vor să facă turism sau care idee? Da, au și oferte de turism. Poți să te plimbi cu calul, poți să observi urși la observatoarele turistice și așa mai departe. Dar ideea este că ei vor să facă o arie naturală protejată altfel, cu niște reguli interne cumva, adică ei să nu mai permite oamenilor să exploateze și așa mai departe. Asta e un exemplu, în punctul meu de vedere, pozitiv pentru acela real, pentru, pentru natură. De unde nu putem trage concluzia că toți străinii care vin să cumpere teren agricol în România și pădurea e tot agricolă, chiar dacă nu-i teren arabil, să știți. Deci nu okay. toți străinii care vin în România să cumpere sunt ecologici deștea de bine ca ei dumneavoastră. Bineînțeles, nu, asta era un exemplu izolat și așa, în același timp, Dob e în majoritate acum cumpărată de străini. Foarte, foarte mulți au, adică sate întrești care și-au vândut pământul pe sub 33.000 30 de, de lei hectarul și oamenii care efectiv trăiesc din, din, cum îi spune, ajutorul social și nu au niciun venit de la acei... Pentru că patru. ce s-a întâmplat cu terenurile lor? În principiu sunt rapiță, toate. Și oamenii... Plante industriale. Da, da. Și din păcate se dau foarte multe pesticide și insecticide peste aceste uh, culturi. Iar, spre exemplu, cei care produc miere au foarte mult de pierdut, pentru că au o calitate foarte slabă a mierii în condițiile în care, știu și eu, se, se folosesc atât de multe substanțe nocive. Deci sunt și părți pozitive, să zic așa, și părți negative. Răspunsul meu nu este concret. Dar... Uh, de exemplu, Abordarea noastră este una ecologistă, din ce îmi dau seama. Este, într-adevăr. Deci, din de dintr-o abordare ecologistă, ar trebui sau nu ar trebui să interzicem străinilor să cumpere terenuri în România? Momentan, eu zic că nu, dar exemplu acesta destul de bun. Vă mulțumesc! 0372069599 am uitat să vă spun, da poate v-ați amintit dumneavoastră că suntem și video live cu emisiunea și pe site-urile Europa FM și Biziday.ro și pe toate conturile noastre de uh, Facebook și pe al meu de Twitter, pe deasupra. Uh, mă rog, dacă vreți să vedeți video o să fie disponibilă și înregistrarea după ce se termine emisiunea. George, bună ziua! Bună ziua! Vă sută! Uh, de ce v-am sunat? O mică pro. Problemă, un mic punct de vedere. Uh, din, în prima fază și străinul și românul lucrează pământul în același fel. În prima de fază? Pun... Uh, nu, în primul punct de vedere. Și, și uh, depun același suflet și românul și străinul. Dacă vă referiți la exploatațiile de peste 100 de hectare, vă dau dreptate. Așa este. Un fermier, mici... un fermier mediu, să zicem așa, în România, știe să facă și creștere de animale... Și exploatare agricolă și așa mai departe Dar să știți că micii fermieri, micii fermieri Agricultura de subsistență, Este departe de a ști Cum se face agricultură La nivelul secolului XXI Nu vă contrazic Dar nici nu vă dau dreptate În al doilea rând Să știți că În țările mult mai dezvoltate Decât noi Se intră statul pe Firul acesta De pământ A intrat și la noi nu. Adică, statul, dacă cineva are uh, pământ de vânzare, statul de da. la străini, îl ține pentru el, strânge o suprafață undeva 300-400 de hectare. Îl comasează. La... A existat un astfel de proiect la... și în România, să știți. Până la urmă a rezultat legea care se află în momentul ăsta în vigoare, respectiv niște preempțiuni pe care le au vecinii, arendașul și statul. Ok, să duc la Facultatea de Agronomie, la ei. Da. În fiecare stat ia 5-7 studenți care, sunt cei mai buni, uh, dau un test, și atunci cel câștigător, care răspunde bine și face față, îi dă. Deci, statul îi dă, îi dă o concesiune. La noi da. statul concesionează, v-am zis, există niște concesiuni, și aici poate asta o să o dezbatem cu altă ocazie. Niște concesiuni foarte mari pe care se face agricultură intensivă deja. Corect, corect. De regulă noi le zicem uh, latifundiari, că au câte 20 de mii, v-am zis, 10 mii, 20 de mii, dar oamenii au între timp au investit în utilaje, în lucruri, ceea ce a redus, adică nu se mai face agricultură cu plug în România, să știți, asta dacă no, o mai auziți pe la televizor să știți că e o vrăjeală. Să știți că tot cu plugul se face agricultură. Nu tras de existat. boi, nu tras de boi. Nu, am să nu zic. tras de boi, corect, da. corect. Deci de nu se mai face cu plugul tras de boi sau de cal agricultură corect. în România, s-au tehnologizat, dar în continuare chestiunea asta ține respectivele hectare fără ocupare extraordinară a forței de muncă. De curiozitate, de unde e exemplul ăsta pe care l-ați dat dumneavoastră? Cu... Din agricultură, din agricultură. Din ce țară? Din România, din, ce țară? din Germania. Austria și să vă mai spun încă unul și termin să nu vă mai rețin asta, românii muncesc mult mai mult decât străinii și mult mai bine în agricultură. Nu știu dacă lucrurile stau întotdeauna așa v-am spus, întâmplarea face că eu provin dintr-o familie de agricultori și în continuare am de care muncesc de dimineață dimineață însemnând de la patru dimineața până noaptea. Vă mulțumesc pentru telefon Cine urmează, Andrei? Bună ziua, Andrei! Am închis, Andrei. Îmi cer scuze că v-am ținut mult pe fir. Adrian, bună ziua! Bună ziua! Vă salut, moi, și salut ascultătorii tăi! Uh, îmi place subiectul pe care l ai, uh, l -ai astăzi. Ideea e că marea majoritatea interlocutorilor tăi nu au pus punctul pe ei, ceea ce vreau să fac acum. Rog. Nu mă deranjează că uh, investitorii străini au teren în țara noastră prin intermediul firmelor. Românești. firmele românești. Firmelor românești, normal. Așa. Este o formulă interesantă și chiar ok. Noi n-am ajuns încă să facem cum face dubai de exemplu, dacă vrei să faci o afacere acolo, trebuie să ai un acționar uh, arab cu 51% în firmă. Și rușii fac schiză. tot la fel. Cum? Cum? Și rușii fac tot la fel. Așa ceva cum? e... Da, da. Bun. Nu, nu discutăm de treaba asta. Păi mine mă interesează următorul aspect. Dacă firma funcționează cum trebuie, face profit, este totul bine și frumos. Dacă are angajați, plătește impozite, salarii, totul este în regulă, totul este bine și frumos. Mă interesează în schimb altceva. Exportul profitului. Aia e cea mai importantă treabă. Dacă profitul respectiv nu se exportă în diferite... nu au motive să-l mai exporte, să știți. Cum? N-au motive să-l mai exporte. Cu 5% impozit pe dividente și 16% impozit pe profit, cum e actual în România, România e un paradis, un vasi paradis fiscal. Da, dar deci de ce ai duce, practică, de ce de ce ai duce dividendele în altă parte? Ce de ce ai duce dividendele în altă parte când în România ai 5% impozit pe păi dividend? Te duci, te duci și le duci la firma mamă de unde ai venit cu bani din țara ta, în ghilimele, da? Și vinzi cumperi de la firma mamă un milion de creioane cu 100 de euro creioane. Eu, da, știu cum se face chestiunea asta. Aveți dreptate. Nu? E o problemă. E o problemă la nivel european asta. De ce credeți că s-au dus acum europenii peste irlandești și l au zis, ia să luați voi 13 miliarde de la Apple, mă? Că le-ați le făcut, de fapt, niște facilități de ne pe toți pe aici. Da. Deci da. e o problemă care trebuie reglementată la nivel european asta cu exportul profitului. Aveți dreptate, dar în România avem aproape un dumping fiscal din punctul ăsta de vedere. Uh, da, așa este. Vă spun că nu mai au motive să-l ducă la firma mamă profitul dacă de el pot face dezvoltarea în România cu 5% impozit pe dividende. Îmi cer scuze, s-a terminat emisiunea Adrian Taman când ne încitase mai tare. Promit să reiau această temă. Ea sigur, dar sigur, vă spun, 100% va veni în această toamnă. În retorica electorală, pentru că sunt niște băieți care să vedeți cum imediator să ne atace stră inițială, noastră. să se ischemeze, să voteze ca să vă apere. Ați ascultat România în Direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.